گران محترم والدین کو دا مولانا زین الله صاحب دا دورہ تفسیر دا داننانیا نمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا محل هټک سولډیر کې 9 سپتمبر 2008 کې شوه ده تجدید ملایدو پتہ یې ساتي اشا د توې د سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرار روډ ثوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 034157124 ری دین رسول تنته بیا دروازه غلو کې اې دغه وسیته د ورډ نه کې فإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا كَتَاتُوا أُنُمُنتَ پدې کې سوکا فلا تدخُلُوا مَدَاخِلَ تر دې چې تاسو اجازه تو شی او إِن قِيلَ لَكُمْ كَتَاتُوا لَوِ لِشُ ارْجُوا فَشْءَ فَرْجُونُوا فَشْءَ ورته په ذکر کرا په تعقیب مال وصل چې په ورن واپس يلته یې کار نشي اذن ته بیا لته کی ساره ما د پلان کیدنه ډېر ستلې ما ولګته کې ما کولیږه په مور را کړنو نا این قیلالاکم ارجعو فرجعو کته ګډا ولذر د شابه هر یب بس درزه بیا بیا شاته ګورما و این قیلالاکم ارجعو فرجعو کو ویلی شتا ستا ارجعو وا پسې نو واپس کیږه پا پېګه مچ یاره ماته هوز غاوا نو چې ولاته ځغره غاې اخره زه وایې ان قیل الکمرجو فرجو کو ویل شتا ستا پا پشایه نو فورانو وا پشې علامه زمو شریف رحمت الله علیه کو ورکیو نا وخت شاګرد راغې دروازه و ټکولا استاد ال تن ابن بل باب په دروازه څوک آو ته ویږه عمر اوس عمر خډی شي آو توی او تو دې عمر لا انصاره او دې اذا نوکه رثوريبا دا او دا مطلب او دې یو کې منصرف شاو دې عمر غير منصرف دي عمر نه منصرف کی استاد دې کړه نامعلوم شي کنه کې کړه نه کې رشن بيغه منصرف شي ها تا دې وكې په يم شابه سر واپس چلا وې نه قيل لكم کویلی شو تاسو ته واپس یې فورن واپسې پدې مهغه پېګه شرماته وګوره ا اډو صدد او شه وبونکه دداډېر نه جاي را کار دی او دا آداب د ټیلیفون دی ا کور چاټی د ټیلیفون کو ناری نه نشتا نلومبي هو ناری نه او ته کار چې کور کې پابندی خو دې ناری نه نه ټیلیفون او موبایل ما ټین کوي اونن خو پلار په پله دی لوټه موبایل لوني ایا ماشوم دل چاوې لکه موبایل لرل د تکار مې په هغه زم ما باجی دان سرکال ته ورس باج تر موبایل د ګرځول ضرورت دی ا د موبایل او د ټلیفونم آزاد زادي کله پایپا نګانتی راغله نو ک ډیر ځا ضرورت و زه نه ولوت چې پيې پورڅوک نشتا نا هغه سړی به نمبر یې اکثر میلوې باجی زګار خلګو دی بل تکار کله یوتا کال نو ورکول کله بلتا نو پدې نمبر میلو پا دیکھ یو زنانر اوچت کر دیو توی ساری رانگ نمبر بس ریپون بن شو یو رس دو پس اک نمبر در رانگ ترا محکوز کرو بیٹی ریپونو کو پو اور توی یو خبر در اکوم تاسو خپا نشے دو تانا دیر زیادت لریم اگر از ما تا تا سے نمبر ملو کر او تاچ مارا دا حل او میلو کر کنا چه حل او میلو نو بس با ما دا میلو دو پس دیر خوکو لکیتو نو بس خیر دیر خپا کی گیو بلا مون خو او یو مسلمانان خلک یو نو ته خلک لبه خیر دې تلیفون کوم بتا به چرته نه راولم نو او یو درې خبرې را سره کووم دې اړه د حبوط کميږي ای بے خواندا بے حیا بدتميزه بدکرداره تخپل مور خور نه لري نو بعد هم داته وره دینه خالی وا د قبر اخرت سوچ وساره نه غویې کاټې دې په خیر په دې څه خودمان نه راځي بد اوس ته مداه غالي بیا نرورو می راولو خبرې خبرې بیا خبرې او بیا بګید غوګ مجلس وروشو او بیا بکیاره ساسو ساهودي आवाज نه پته لګی چې ساته الله پاک بدونه خوشن درکړي ا دې خیره ماده ځان یو لزارو ښایي او نظر وی نه ما دا چلېو پدې کې قربان ديان ته غلي غلي خبر شو شهر را غنانه په کور زکه نو وخت په یزار پاسي نو سترګې سری او چې لا لېډي پخ پکی پچوته کې بیا په دینزور په 2 غټه او 2 غټه خبره کې بیا تورش پله جاي خدګار خل خبری کوي په دوزنانه پردونه ای نو سره پردونه ای نه پردونه دنا نو سره اونو فیندو دالی کړي کی کیږي ها دالی کړي کی کیږي دا تم ملائک لکې دا به گواہی کوي تاسو مګه به تا کوي تاسو لیډیز پښې کتاه پې کې چويږي چې په پیندور پې ته ګینټاو دوه ګینټې خبرې کې خو دا ټول ملائک لکې لا يخفا علی شیون دا لنخه پټیږي نه تاسو سره غون تربيت برباديږي مړه تاسو سره غون مستقبل تبا کی کی نو دارنګي ساربرديست ترګه سړي بي پوښيو چې چا له دې دل میں کچھ کالا کالا هي اغي بي پوښوخه اون ته ولا ټليفونو وو چې هغه اگر جاج لګوله په خبر شو نو بس پور نا و طلاق ورکو دا یو مضمون چې اخبار کې لیکلو ډېر خلې عنوان او ترګه يې رنگ نمبر دنبي مې او رنگ نمبر نو فیر لانګ نمبر نو فیر جان نمبر او فیر جانان نمبر او فیر طلاق نمبر نو دارنګي دار خبر او کوي تراله کوټه ور ديوټه کولو بادي دي مياګانو کې داتې کورونه شتا، په دروازه وټه کولا، اوی د آی غړې اواز ومنه کې نشته کول، اوی د آی غړې بس د دې کې بس کوڅو کې نشته. په ریطري کې طرف ول اواز کې. و انقي قی... او داو له اغه رمایو بوتیو سوخي، د کمزې راغلی سوال جواب وکا، اې خوند خوندوي چې، به شرمه. و انقي لا لكم ارجعوا فرجعوا، دا د اغه رمایو د کې، سوال جواب وکا، نشته سو کو. بس نشته کور. وائین قیلالکم ارجعو فرجعو زاربه قراننا او قران ته کینه چې په دې آداب ورانشه وائین قیلالکم ارجعو فرجعو چې کلا خدا سودمو د مليانو د لا فروانو په قرآن ریبانه او لمنو اتی زکندری کندری ویلی وو په واه وکاسو مور خپل علم ترې غلېو کاندو کودوریه وې مور رېبتی کم څه بګونه دی وې نو یې کاندو به کوله او دا ته وخت خلکو سر ستړي دا یا کند زیا قدرتیا مونیا نو هغه پاره شو هغه مور خلکو خلک وی ورځې خودی ملاشو دې سکار کې یو سکای هغه نورې زم په پټه پوینېمو ځکاندری کندری وایو و قدرتې کندری کندری وایو هغه تور پس پیندا هغه یو ترتی وباتی هغه تور سای پس پیندا هغه راکایو کړتی وباتی یو ترتی و وایو یو خدای تا چې دا قران نه خبره دا حدیث خبره دلته جمع مور کولې او کورونو کارابدا زناورو پشانل پرده بنو او د زنانو هم پندنو کوله یو له میا غانو نه یو درت زنانه کچته زنانو خویند میندو په پلاستیکی زړوکې ویندل زګ براروانو نو زرب پټشوي پچی په یو نظر به یو کې خوره تاکو باچا څهب زه وی خوره تاکو استعذ نه بځه یاول زسرین خاري له او یتي ناهي پرده نو کولا زموږه قاری ته به وځي کی درت تلو هغه دګم بعدي ناپویا مليان صاحبانو نو کورونو کارابدان او زم دا فشتويخه او زم باید دا ته وې دا وې دا مولاږي پلا روحانی پلا لري نو دی په پیغمبر پردا کولا دا پردا نه کې نبی عليه الصلاه والسلام پردا کې دی نبی دا وروسته دا کمبال مولاي ته څه وې او کنه باه مولاي ته چې تویا نه پردا روحانی پلا لري نو هغه حال چې به ته به هم ته کې تا کولا وی هغه دې کې با غفل مديان فمارګه ته بیلګه ده امراض استو او په دې کې هغه کور سره میلمانه راغلی وو وديګه میلمانو سره ټول را, را پاجي استاد بابا د نناسی وديګه خاوند خريته پک انځل شو چې د غيورو استاد بیا نه یवाडी پر ورځې بار ورو دي ځکه به میلمانو سره کار فزدار به معاش اغا د بیهایه امظاهری شروع باید په خپل خلقو زلتا بعدي خلق وي که پلان کیږي د خلکو په قوارې رسادو دا سادهګه وختو حکومنت سا به تا غ راته غوډه لاندې دي بارات لاندې دي باراتل او تاسو خبره سخته شوه نه اوس خبره یې نه شوه و اين قيل لكم ارجعوا فرجعوا کوي چې تاسو ته واپسي فرجو پورن واپسیا دا نه بیاری رغت چوندان پړتوی وای ما لغو ساتو نه گوه تا له تو د څه څه د دې بس سوګشتنه کوره ہوا اذکا لکم دا بچکون کی دا بدنامی نتا ہو دا پار دا طریقہ بستوا فضا واللہ بما تعملون علیم واللہ پاہتا کتاسوی کوی پویزا تا لیسا علیکم جناعن نشتا پتاسو بانی گنا کتا داخلی کے آگا کورنو تا چی اسی دل پکی نہ کیجی دکان دے مندائی دا فائے کسو کسی جنا تو دا وڑتیشی فیہا متاؤ لکم جفائی کی سامانی تاسو لرا الله پوئی جی پا غصا چتا تو ایخ کارا کوئے آغصا چتا تو پتا وئیو نو یو قانونی ذکر کرو وپردو کورو تا مزا تزان غوئی مجولاو دیر بد ایخ کاری دا دی دارک نه روائی نو دروازہ تا کلشتا نی جازتشتا او بس دارک دروازہ کولاوی کورتا ورداخلی دیر سلی پیس پخ کاری بدی پخ کاری کل للمؤمنینینا یوزو میں کل للمؤمنینینا یاعوذ من ابصارهم پدیمه د مونږه والدینچو هغه قران او سنت کې ټکی نو ویلی تربیت کړم لا واړو مونږه راکله ترور ځامن رااله خپل ترور دا ورکاره شو یاورا د مونږه والدې چې ته تلې وازډې رات ماشومه ما د مونږه ترور باندې ځامن رااله دروازه یو ټکوله د ما والي سے بارو ته اترو دې کور نيسته په ما سره خاص منگل کے اعلی جہرا دسن تے لاخدے مورث سبب یو خو داخدے صورت نور پر عمل کو لی قل للمؤمنین یعظو من ابصارہم شیطان بابل لارتاو شو مڑا گور سڑیا داخدے اللہ قدرتوں او چھ پرنہ کرے غیب نیوی نبیا ول گتو کی گنا نشتا اولی بگی نشتا اللہ وی مگرو تے من ابصارہم اے نبی علیہ السلام مومنانو تا چې پس کې خپل نظرونه دا نظرونه په حفاظت وکایو زکه د شهوت غړونبه په وړاندې دا نظر دی صحابه کرام روانو روم ته روميان ته وکړه چې داخله کړل زو اوردې دی همغه زمون دا لکه بها مها پد حقای اغي خپل میس کی میټینګ وکړو چې دا کار به وکړو دیو څونه وقته ذکرونه بارو دي خپل بی بیا نه لیدلې نه دی نمو <مومد> باد اخپل لون اخخ یسته کوی چتونو د بیره فر او دی, دی, دی بوله نظرونو بی دی دا ګوره د یوهو کار دی خا پل پلی زنانه استعمال اول چې مسلمانان په دې باندې وی یو راغی دا کار وکړو دغه مسلمانانو امير او کمانډر ته پتو لګیداغه صحابه کرام راځمګه ورنبه وه هدايات بیان کئس ما اواتی او د امیر خبر اوره د امیر خبر اومنه هدايات او بیان کې به الله فرمایي چې د نظرونو حفاظت کوي صاحب کرام التا خلال و علاقے فتحه تا چې واپس ایک راتلو یو بل ته پوزګيادي کلی کې څو چتا کور نه و ویته ته په دې موږ او په لمر وی بار باندې موږ بار نه کېدلي كل للمؤمنين يعذو من ابصارهم قل وايا اي نبيي عليه السلام للمؤمنين مؤمنانوتا چې کته چې خپل نظرونه و دا نظرونه हिفاظت دي کوي دا نه وږي نظر ته بل خو واړم دا دیکه او سنسي نو ترا اغه سنس سوال ذکر کای یو چې الله فرمایدا نظر ذقته کہ چې کله تا دا نظر رکھته کو نو پدې دیزمک کې یو کشش سی تا دا نظر دان طرف ترا کوي کتا خو اګوري کې دی تا او ته پرې بل طرف راټو کې الله وي تخ کته کہ نظر د نننار روانې دي او کتا دا غته کې نظر خته کو قسم مې دی په الله پرې له کې بسای خوشالۍ را دي بیا له او چین را دي بیا ابتدایي راتو کې بلغون ته گراندي دا فریکتس پکاریوی فریکتس میکس مین پرپیکٹو سجی را دی فریکتس که او پا دی بانی مشک که دیا با چراوان گنگی مست پرواب دینی بیا کتبا گوری در نظر حفاظت بکی پچا با نظر نلگی اوکی یو پی را دی حمد بیلو نو بد بیا و سالا تر اغی اغا نفس تا آرام نردی که ترسو دا خون راواری ترسا را پوری که پورا تاولا تاروک نوی کری که نا چې داڅوک دا د کمم د نه روانانه دا, روانا دا په کم نه را روان ده په کم دات را روانانه دهڅو کدمې وااخسته په منداز کا د مخلی په کمد سره دا تک یا بیا به دغه کار لرې بلو سوچونه فکرونه او خپل ټول زهن بدي و سره هاافزه به او سره سودي ثبد بیا نه یادږي فران بیا یاد دیږي س بیا نه یادږي بیا قل المؤ نه یا عضدوو من نارتوارې و مومننو ته چې کاتهکې خپل نظرونه پردوز انا نوت دین وګوري حريسه پاکه را دي چا ده نظر حفاظت کو یجد حالا وتال ایمان الله بوته ایمان حلاوت اور میٹھاس اور سویٹنس ور کی دا صرف نظر په حفاظت باندې پردوز انا روان دي په پور نظر کټه کو تعالو کی بالا ده ایمان کو غواله واتي کو غواله په موس کے بعد الہ لگی روزه کے بعد او دا غریب په روزه کی بار تلي ټول غار غار کی سورے سورے ممنی عضو من نهارمه په یخ په زو پرووجوم او هفاظتیو کې د خپلو شرمګاونو د خپل کیا ذالک نه کویاکه ا کام داطرریقا پاې زرهدي دپاره الله خبردار د پاس چې کیا بل قانون بل ادب وکل مؤمناتې یض دا من اب وکل المؤمنات وایا مؤمنان و زنان اوتا چری مکه ته خپل نظرونا غیر پردوسه لوتنو ګوري زنانهم پردوسه لوتنو ګوري ها او که زنان پردوسه لوتګوري دام ګناه کيه حدیث پاک راوی یو نبی علیه السلام کوړه عبد الله ابن ام مپسوم رضی الله عنه و راله پر ستر ګنابینا دي صحابيات نبی و رسول الله صلی الله علیه وسلم استجیبا پردوں کے رسول دیو مون گنی وینیں باے وقت زمون زنانہ کویندے من دیو کنا مون پدی تیلی وین گدا ٹنڈان گورو دا پر دی خلق پگی گورو نو مون گہ خودی نو وینیں نو وینیں ستاول اندے دا غیر پردہ وکا ادے برت دی کہ تا او تا ور نو پکار در خپل نظر پاس کیا وکل المؤمنات دا نظر د شیطان د غشونو یو غشې دي وکل المؤمنات وایا مؤمنانو زنانو تا چې کته خپل نظرونه او د خپل شرمګای حفاظت کیا لکه ټول کار د سترګو خراب شي لکه دمو حضرت ته کی مهترته به ذکر کولو چې د سترګو د نظر د غلط زیات نقصاناتی د نظر د استعمال اغه جن با دي خلک دا نظر د استعمال په وجه پېښ کې مجازي کې مبتلا شي دا مستقِل د لا طرف نه او ډېر غټ عذاب کی کی دی ښا چې کم خلک پېښ کې مجازي کې مبتلا شي دا پالک مې دی او دا پچینه مې نه دی دا د الله طرف نه او ډېر غټ عذاب دی و د سترګو غلط استعمال سره پېښ کې مجازي کې مبتلا شي دویم هم د جسماني صحت مخرب شي دا علم نه محروم شي کاروبار تباہ او شي او دارنګي دا اغه سکو نه ختم شي دا دا ګردي او د مساني مردونو کې مبتلا شي نو په دې وجه د د ایمان اغه خیال دي بیا د موږ حضرت ته به ذکر کولا بی پرده حسينو ته هوا تنگ زمانہ چې کم خلک پرده نه کوي په دا زمانہ کې ا پسات خورکړي دي بی پرده حسينو ته هوا تنگ زمانہ آن کو شروع کړ دیا اب دل کو ستانا بیا زګه درګه غلط قتل شروع نو ممکن نهي صورت مې نهو کوئی تغيور بیکار هې پر انته تیرا دل کا لگانا اې قتل او لګي دا کار بیکار دي لکهن اگر انکو کو نتو ان سے بچاې ممکن نہیں پر دل کا تیر انسه بچانا کتا نظر بچنو کو ل بسنګ بچکی بیا انکو کی حفاظت میں اې اس دل کا سکون به ګو نفس کرے ته چي کوئی اور بہانہ کتا دا نظر حفاظت کو Tale بدڑ سکون ملو شي اگر طالب نفس ذی ربانی کی ملے نظر خوب غور کرنا دیغا ایبوګه دا خزراتی پیر شو دی له ماو نه کته کنه لګینه ما بس کیمرہ چې ځای زم راضی دا نفس کون بتاتا حاصل شی ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا دوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا دا دوکا نہ یتبخل خلق کو تغوری طالب اگر لطف ملایوی گی نا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا پاگل کی طرح پھرتے کے مجازی دې چه نه دې نن راته بدنام زمانہ د پاگلانو انتګر دي خوب نه وروي آرام نه وروي چې څه غټي غدا چلوځي کله ځان ته لاس سیری کوي کله ځان ته کندینو هغه دا غنډ دي کله تکي کله تکي یا له اگر چین سے سنلوې میری بات انکو کو حسینو کی نظر سے نه ملانا اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم این مردہ حسینو سے کبھی دل نه لگانا دین ازان وصاتا قل للمؤمنات يا ودنا من ابسارهن كل المؤمنات ذنانا د خپل نظر حفاظت کوي اوه په حفاظت بقې د خپل شرم گاونو ولا يبدينا زينتهن او نه بخاره کوي خپل زینت لره خپل زینت بنخاره کوي ولا يبدينا زينتهن نه بخاره کوي زینت, زینت لره خپل زینت بچا تا نخکاره کوي والا یوب دینه زینتهونه نه بچاره کوي او غفل زینت لره فل زینت با غیر محارم ته اغه نخکاره کوي کالران څلران روته نو اگر چې دا یې په پل یو پیل کې تحقیق سټا ریسرچ سټا خدایي او خپل ټاپک دی وکلا یو خپل ټاپک نه لوګون ته دی نو بیا اگر بریکټ نه ګرځيږي بیا دغه لدې د اور یو محقق او یو لوی ریسرچوالا هغه سکالر داکټر زاکر نایک صاحب بهترین محقق دی یو بهترین سکالر دی قابل انسان, دے انسان دے اور کی محارت دے دی زهیر انسان دی او په تقابل هیديان کې غټ مهارت دی د ایسایت معلومات وتشتا د سکانو د دم معلومات وتشتا د اندوانو د دم معلومات وتشتا او غته الله په دی کې او تجربه مهارت ور د اسلام هغه او چتالې پغبانې غابتوي پاکلی د لایلو سره پجیبان دا سره او دغ په بعضې تکرونو کې په بعضی کتابونو کې دا خبره ده چې د زرانناو دا مخه دا پردنه د ځناو مخ نه پړئ کلکه د تریري کې دا ناوي چې تاسو د خپل مخ نه دا هجاب لر کې په دا مخ پرده نه شو نو بیاره د تونو مطلبسه شو والله یوب دی نه زیینته نه او دیېورو خپل زینت به کاره کوي مگر بله هننا بل الم... آ... بیا د نا ل دکري دو هم ده الله فرمال الممنات یا عود نام افساره هن نه د نامم د خپل نظر فااضې په دوناریناو ته به نهګوري بل ده الله تباره حکم د استیزان سره پر را للیلی او چې کمم خلکې جغاتې نه مخپړه کې جا په ن شي که نه یا ننه عامو لا تخلو بو ته غیرره چې دا مخ پر دن نهوي د پس خو ډیک به سړی یا که داي قران کې الله فرمایي زنانا او توکرن فی بیوتکنا تاسو بده کورنه بارنه د داولي دا نو دا مخ پخده دا وي دا ولځه غوړي زنانا بعد زنا وروغنده ګرځې دي کنه دا خبره ډیره نقصانی دي ورخه تحقیق پخپل نه لا مثال ریسرچ پخپل زه لا مثال پتاقابله ادیان کې سکالر دی او سکالر دی به مثال و دا خبره د قران او سنت دی بالکل خلاف نو تاسو ته مخنه او د مون خلقو ته ګوري نه نا دے ہوا پو کے کمپیر کے دا یې وایي هغه په کحاستا محدثین شتا ډاکټر زاکر نایجه کمپیل کې کار پیل هغه نه پای کې پیدا خلا اته تقابل یادیان دي دا هغه نه په تفسیر کے یا په احادیثو کے یا په پیګه کې پیدا ما خلا دا خپل فیلد دی تقابل یادیان دا غټا پکې دي کګه داینه اخو دي خو ځینو به بخويږي لکه څنګه چې په دې حجاب پردم مضمون کې هغه ګډوډ شوی دی الله فرمایي تنا توکر نفی بیوت کنا تاسو دا کورونه بار نه و دي کور کې به او که چرته روزه ما دا جاهلیت د زمانی پشان باندې روزه ذکره جاهلیت په زمانه کې به کولا او مخه دا غاړه خارا د پټه په اوګه چولې تر جاهلیت د زرانو او ګرځیدل الله وی تاسو باندې کوي بل قران ذکر کوي و از تاسو تمور و نمتان فسالوهن من وراء حجاب کته د غراناو نه څغوارې د مسلې ته پوسټ کوي نو د پردی شاته کوي نو که مخ پردنه وي نو بیا غو ترا ما مخېګه د پوسټ کوي قرآن کې دا مې تستانه نه wala taqduna bil qala aqwina ki bo sar narmini ki aga mukh kul awl narina tala predawa allah farmai wala yadribna bi arjulihna da quga awaz ta kar bo da nkhara kai wala mukh kara kul awl predawa hadith ma matlab sha wala yubdina zinatahunna sheitan war taraghi gur do na khuli jamir ye chuli di aw do na kisma kisma da trouser peshan dikade de da pakamanda dilas tun jul kadi di دا ګور ته يهوديان په پېشن دی جوړ کړی دای سايان په پېشن دي جوړ دای چاونه لیدو دا روانه او ځاله غانه دي جوړ کړی او د بی شرمه غانه دي جوړ کړی دا د بی شرمه جاني دي جوړ کړی دای چاونه لیدي الله ادب را لېږي ولا يوبدينا زينتهننا ذِخکارك اي خپل دينات لرا يعني مواذيه د زينت دي نخکارك يا كهسته لېچدي مخ دي تامحکار کا وا آه، او کستا اغه زینت خلکی یو زینت خلکی یو زینت کسب دی خلکی دی ته و چې نیچرلی کم دي تعالی زینت ور کړې دی دا مخ دی رضی غاړه دا تدیدا برلا سون دی دا ریاته نخکاره کوي یو زینت کسب دی زینت کسب دا دی ته و یو هغه بنګلیه چولو ا کلیف اچولو ا باندې کم پېشنې کړی اغه زینت تسبیدام جاده مخکارا کا ولا یب دینه زینته عنا الا ما ظهرا منا مگر اچ به اختیار احرشی آخ دا غینات بیکس دغ کارشی یا اغه پړونه یغه پټول نه پړونه یغه د بورکا را کاغه کاری خبر کم داسینه چې دی په دی سره جوړه کا چې خلک د بورکی په تماشای نه څه د بورکا ويره مونږه سره نه بورکا په سره نه ساده بورکا ولا يبدين زينه التوبه ولا برقه تو په دې ټوبه ولا برقه کېمدا دي برقه سادهي دا نه دي قسمه قسمه ګلدارو قسمه قسمه رنګونه ټوبه نه دی وته یو شان رنګونه تو کندې دی کنارو ته بل شان رنګونه او دا پلاري رواني خلک د برقه په تماشا دي ولا يبدين زينتهن او زارشه د قراننا اصلاحي معاشره کوي رد بي حياء کوي او نبي عليه السلام فرمایي چې له کوره باروزی نو اس تشرفا دا شیطان خلکو تخیصتا کی دا خلکو پر حضر کی خیصتا کی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا نو دے اخکارا زینت لرا مگر آق اخکاراوی دے نبی اختیارا وَلَا يَذْرِبْنَا بِقُمُرِهِنَّا الَا جُيُوبِهِنَّا وَلَا يَذْرِبْنَا گورا کم زینت دے دے دی گتمے چولے والے چولے نو دان دا پدی طریقې سر روانه ده چې هغه پهونی په سرکړی دا د سپیکر په کې راځي چې دا ده هغه چې لې غوونه اه ډیره بدخلکاري خلکو د داخ په لې والي ښکارا کوي هرې خلکو د والي مخکارا یا په سټېما باندې هغه مې ښکېره که پېژوانی لږه چولی دی او دا پلار لاره دي او هغه خوله کارا کوي اه یې په لاس باندې ګوتمه چولي او دا چې پلار دې ساده بر پهونی په دې حکمت طرفه د ډیر خپلې پاجيبان داسره دا خپل <تصال> اصولې په ښکار کړې چې خلک زماده ګوتمو ته ګوري چې دا را پلان کې لوردا غټ غټ ګوتمه جوړی کنا دا خپل خاندان تبا کړی خاندان شرمې یو بعضی زنانه وکنا چې تر کار خادیر شي زنانه کې نهي نظر به ګوتمو او ګوتې کې خور سره ورډیږي کنه خور سره ورډیږي نه او ګوتمه ښکار کړې وایي خور ته مونږ راغلي دې دا و وایي خور ته نو اپن استیمه والا خار اگئی ہے اس پہ اورے ولا یبدینا زینتھهنہ ندی خار کی خپل زینتلرا دا پلار باندې پگاڑی کی بناستے یو ادی پسر کے بس پګه رو سر بغاری خلق ته خپل کلیم خار اگئی ولا یبدینا زینتھهنہ روپیه والے کلیم بے جوری دیبا بس پګهرامات دی شي دا پر دو سر کلیفونه خار په بے شرمه ولا یبدینا زینتھهنہ حالانکہ حدیث کرا دی زنانا زنان خلق ته مالکیي خلق ځان ته مالکیي پديده جنت ګويم حرام دي ښا په دنيوي کې چاو کته چاو په پیلو الیا اونوال په جنت ګويم په حرام شو جون تابا تباجو او نبي عليه السلام پرمای کوم ځانانه بار اوزی او دا خپل دینه تقاركيه دینه تقارکول ولا خپل اداوا چې دا په دان باندې پري و لګي اته نو و لګي نبي عليه السلام پرمای په هيئه قزا او قزداري را کنجره غزره نبي عليه السلام سخت الفاظ پرمای کوره بار اوزی او دا اغه اتر او دار ته لګیو نو ولا یوبدینا زینتهونا زکر سالک خذو خدی پړیوشلو ول ایراله شوي ا خذو پړیوشلو ول ایراله شوي سوق ورته دا نه وایته کتهشه او ما ته سوق وای شیخ امغورا او دېته سوق دا نه وایته پټشه ولا یوبدینا زینتهونا دې حکم ارکه یغ فل دینات لرا مگر ا جزاهر و دې والله ی ذریب نه بخو مور نه او عادی چا پهځان غټ سا داې پپلو ګریوانووان دی اوپل ګریوانو هر سردي پړ کې دا ردې په جااهیتته د جااهیت خلکو خا دا خو تعلی له دا پیخیرره وغستې او تعلیم دا پیخ نه دا دا دا و کړی نه لږ ده د بطری م دا اخې نه و کړی دا پیشچونه او دا کېچ مکیجونه نوکي دا د تعلیمون واه دا کارونه را وغست د جااهیت د خو د دا بي دینه خود وبدا کردار او به بار راوته ایبه توګه پستر بیل پټا نه چولا اری به دیو غلا به مکمل کاره کا او سبه ګل پټی به سری پدیغه باندې پدی وګو باندې ورواچولي آیا نن تعلیم را ځکه کایته نه کای نیم ویخته پکې ښکارا دو پټه په وګو باندې راچولم مته را نغړللې دزانې ورولو خان جوړ کړیا لعنت کراوريږي والیا ذربنا بهمورهنا خمور جمع دا خیمار دا خیمار وی هغه پټون کی دا خیمار دا دستادر تاوی چه پټون کی شراب و تم خمر وی ذکر دا, دا اکل بانی پردارا ولی اکل پتکی نو خیمار تی ردی دا بدن پتکی خواه ولی از ریبنا بی خموری هننا او دا خود یهودیت پالی سیوا یهود و عظم داو کو چه مونگ با مسلمانانو مسلمانان نه بر بندو او پا تریکی تریکی سارا دیر سٹیپ بای سٹ کارې شروع وکړه ابتدا یې پدلو نه وکړه غړ ختم وکړه به دې وخت لا زنا نه شورو شروع وکړه په پن څو شروع وکړه په غاړی ورو کا پادی پکې تسو او ولی ازربنا بهمرہنا چې سوق کې زنانا سوچ کوي اماندار او جړا ولا مقام دی اغي اگر پل ځان پتا دوالی کې او د پردی او د حیا خیال نه ساتي د حجاب خیال نه ساتي د شری پردی خیال نه دا پصورت نور او پصورت حجاب باندې خپې کیږي تر کې به خوري وکی دا غي تر په معاشره کې ملانته راوړي دا الله غضب راوړي وال يذبنا بېخ مورناوا <تصفيق> د ک پهځان باې چېلونا غې صادري الله جویو بهنا پپلو ګیوانونوبانې والله یوبدینا زیتهنا نه دخکاره کوې خپل زیینات لا را ب کو او کنسیشن و سره کو الله دا یی دا خپل میړو په مخ کې پکورګي یبه رضا نه داس خار اس ته کیندله برستن جوړه کړی یه هغه خار وی بتزی هغه ګونو کې وسلین جوړشي وي په زړه به ایږي او په جی پتندې باندې ګرځي تبه راو ته جلنه راو ته دا او دا ته بار غم غلو ته د مالک زی اه دا فزانغه د دوز یو هغه سپره د خادو د پرادی بلا جامې او یو واده یو جوړه کې نړی چې نو بل واده به بل, بل جوړه ali بیا هغه ان بایه bali ښه لکه तारीफو کی پرانو ان الله سمکواب حضر شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ و جمال تاویزو کا منا سر خوال دیر زیادت نفرت کئی او خواب حضر شیخ پلی بی بی بی تا یو لشیل لپی ورگی که دیتا او آیا که دیکی سر انجوالی سپیت در شاشمو تیلوالی او سلی دنداسوالی دادی لگی بز دامادم کری بز درانا اگر دنداس پای واغستاق پل گفن بی پاکولو ویخت بی خپل گوز را گوز را گوزو او دارنگی او استعمال استماله وکړه ترګې به تور له خلکو له خاور مې کور ترای نو کلی شازادګیه بناه تا ټولې ترګې به تورې کړې وي یع تبيګل کړیو اشوڼي به سره وي اوس هغه چې نن د پورې شازادګیه ښا د شیخ ثاویس پورې کارو و د شیخ ثاویس نه دا خو تا چې مکه به دخلیا کیوا زانه به کیندړه جوړ کړو په پورګي بار بثلاث ځان باندې مزین کو ولا یوب دینه زینتهونه ندي دی ښکار کوي فلذین اطلرا الله لبولې هننا او خپل خاونته زیرت کار کوې نه خیر دی او آب هننا دا رشري ددي مختهطراتلیشي اودانانانو ته عدم خپل سر سر تول داې پک چې دا ف کور کې سر تور سرګلدي دانا جایی دي الله بلتې هن مګ سپلو خاون داله او آب هننا یاپلو پلا رانوته۔ او اباء ای بولت اینا ای اسغران و مہتぁ اہ organizational و او ابنایی بولت اینا او یاد بنز و مہتannah او اخوان اینا یاد رению او میں ای بنا خوان اینا یاد رون و م د و ملیس و در المت Brilliant اللہ ش د Good در خوان ری او نوری خر��ی بر grasp حون عنو جی، امر о روس راق پئی quite دا دا دا او دا خدامون د کور ولر وردي دا خدام علي وردي او دا م انضر وردي دی پکه تاشکرا نش سره سلام کلام لاس ملا اول سره حرام دی او ابنا ای بولتینا او اخوارینا یا درونونا او بنی اخوانینا یا درورونونا او بنی اخواتینا یا درورونونا او نساء یا دخل زنانونا یعنی او ایمان ولا زنان دی ګدا دا نه د خپل مخه یاره کې نو خیر دی او کو پردېدارانه د کو پرواله ده نه دی بی حیا او بے شرم ځاې دې راغی نه مخ پټا و بیا او ما ملکت ايمان هننا یا هغه وینځه چې مالکان دي خلاصونه ده دوی او اوتابین غیر ال الاربا یا خدمتګاران چې نه دي شهوت والا رسړونه او ویت للذین یا هغه ما شمانو چې نه خبر په پټو خبرو د زنانو ماشومان شمان دي نه پويګلا کدا يم مخ يم خکار کوي نو دا ګنا نشتا ها دون ما شوم چې غو پويګي دا دینه خوللا ها دا بدرنګ را دا بيمار را دا وغور را هغه نو بیا خپل مخ پټي ودي آیات کتاب سره وګوره چې دی آیات کې تفسير ابن كثيرم ذکر کوي ولم يسكر العم والحال کاکا ما مې پکې ذکرنو کو کلا کاکا او ماما مخ کې مخفل هغه مخ یا خکارش نو خیر دي د پکه ولې ذکر نه کو دا غي وجه دار دی بچر تخپل زمونه ته ستاره تاریخ وي چې بچي د ثرو رالو غره راخېستره کومې ده نه د غل کې بال ته وسو پیدا شي بیا په شریعت صد ذکر کوي لارې باندې چې سو به هیڅ طرف تور نشي ښه ځکه پکې نه مامول کاکا ذکر نه کو کني غرزور ويري دا هو د تر ماما په مخ کې خپل بال دې نه زوینه نښه راکې چیلو پتیروانا روانا شویده اخپل ویخته ده که که که ما ما مخیخ کارکڑی ده زکا لی انخو ما یعنی آیتان یعنی ابنائی همه اخپلو زامنو بچو ورده ما ما درمو یعنی زطرور درمو اخوڑی را خیسته ده اوی تیپل اللہ زینا لم یظهرو علا اورات النساء وچی کل اخپل دا زینات زینا اگا اخپل ماما تم بازی نشیخ کارکو ده دا چې بیا د ډرایور سره په یوازې ګاډي کې په پرم سټ کې ناستې نو بیا مفتي ادریس خان دی وی رحمت الله علیه لیکلي دی چې بيګم صاحب کا تنها موٹر میں په بیٹھل کهې جانا ان کا شوهر یا پلار یا بايي انکه سات نه وو فقط موٹر چلانه والا اس موٹر میں موجود ہو تو ای خلوت بالاجنبيہ ای بلا شبا حرام دی یوازې ډرایور سره مخ کی سټ ناس دا مخ کی سټ کې خوشاله دا ناجائز دی او ډرایور نه ګان چې دا هره لبرک تلې دی او ډېر شیخ دی او اروه ذکر افکار کی دا غټ دی په داسې وخت کې نفس او شیطان هغه وليلم شیطان جوړیخه داسې وخت کې به رډ رور سرمت نه اتنه کې دا وینځو پرنټ کې کېنما هیڅ کرای نه سیوا والا قرامیدا څخه بنکه ولا یذریبنا بارجلهنا ولا یذریبنا او ندی وې ندیګ دی خپلې په زور باندې دتانان ته یو او شلا دپو ګوره پ د جووی چا د تهونه لکې د الله داسې ب نه کې والله ظریب نه او ندیک دی خپل خپی په زور باند دی خپل خپی په زور داک دي د یلاما مایو خفی نه د د پاه چښکاره شيغا چې پړي د زینت د دی نه دی کې شو دی طرف ته چې دا داسې برچ کې پر توغونه ب کې چې پ کې مرهګول اووااش لن لننکې دا خلکو تخکار نشي چې خلک دې طرف ته مایل نشي هران دواړه پوری اصول ذکر کوي او الله دې په تمونګه خويند او تا زمونږ لونو ته د امر کولو توفيق نصیب کړي والا يذربنا بارجلهنا او تاسو ګورئ موشر کې اي خويندو چې کم درسونه اوري اي بچنګو تاسو سوچو کې دا کې مزانانات ډېر پېشن سره ډېر سټایلینو سره ډېر د بيهيب مظاهر سره باردي قسم دې پالا فجعات اوځه کې ور خلک خبري کوي ای وېګرون په یوه پاليزه راخېښ کارو خلک به زموږ تاریخو کې نه سبا دې لوندان او سبا دې اغلو فرانو هغه به تاریخو کې روپش پیلي به ور پسي وایو روړې به خو نوور پجمات गुजړک او پسي خلک خبرې کوي وګور رستان کې لوردا شیدا د پلانکي خاندان دا سيرا خاندان شرمئ پلا شرمئ ترونه شرمئ ما شرمی، شرمئ او بل خبره سوره دیندارونه کان پاک خلک چې بیني کنا چپاته او تلبي دا زنا په ترتیب سره مؤاشره کې ګرځي قسم مې دی په الله خيره وتا کوي او جنا خبرو کې حيا کې ګرځي ټول خلک ول د واجب ګور سون حيا والے زنانه دا ته نه پټه په حيا سره په مؤشه سره په ساده واري سره کور باندې ضرورت د پاره و توبو ال الله جميعا کومه هیڅ شیطان خراشي تاک ګور په ګناونه کې ټول وقت یې کو ټول عمر دې نظرې حفاظت نري کړي پردونه اينو سره په دټرونو کې رابع تی او صداخو بست دو بے دو وئی اللہ وئی نا تو بو بات دماغوات راشا وطوبو الاللہ جمعیہ ایوہ المؤمنون لعلکم تطلحون وطوبو الاللہ جمعیہ تو بو بات اللہ تطول اے مومنانو اللہ یو مالا بیام راشا اللہ سونا محبت والعزاد دے تاسونا گناہو نگلی دی اللہ بیام وئی باز آہ باز آہ قرآن چہستی باز آہ گرکا پی رو گربت پر رستی باز آ ارسو نبی آئے بے شرمے کنے وقتی کلی اللہ ایبیان دماغوات آلاشا لعلکم تفلیحون دیدہ پارا چشے کامیاب وانکہ الائیہ ما من کم بل عدب ذکر کیا چلکتا شیطان و سوسا چی راو گورا پینشوا او پلانٹ پا در ناوڑی جنیت ټول گورا چول خدمت کے وانکہ الائیہ ما من کم یتان وسوسه ادي دا وګرا دا ورو لري زکه نو ور کوي دا ترو لري زکه نو ور کوي چې تاسو ډیر دی بیا به تاسو خپل برخه جهاد په پردو خلکو ته دینې میور کوا اره دا څه مکو دا خو ځار چې خپل سره او ان کہل ایا منکم او نیکا او کې دلوان دانو نسا سوتا الله بي ودن والا توادو کې وان کہل ایا ما منکم زکه دا و د سره بی حیائی عام کیږي حادثه پاک راضی نبی رحمتہ والا صلی اللہ علیہ وسلم مور همور خپلار باندې د بچو څو حقوق دي یو پاهي کې کله معصوم پیدا شي خله مانیوالنوم کې خوذل سینوم کې خوذل خا او فنوم کې احتیاط وکاري کې خوري نوم او فنوم کې دا ضروری نه ده استامخ کې نه کوم پټه را روانه ده نو ماغه پټه کې تکي دا وایو که سره یې مالنوم کې دا ذیمه شي وې څنګه نومه ا چې دین پکې را دي مې مراد الدين وينه مې اسلام الدين وينه ا مې محمد الدين وينه مې بیا ولا دین کې درو او بل خدای څخه پکې سمي خو نه ا یو کسب ویتامينوم کې را مې له وي چې بلال سره مناسبت کوي مې بلال مې هلال وي هلال هم بل د ترځوي دي مې داسې بل مې بس خدای ولا کې را بیا او الله دې مينې پسمان نه ولا نوم کې دا مخانه چې پټه کې دی شان برابرې او که برابر معنی ولای صحیح نمبر نو غو نا بجنیشت معنی نوم دویم د اولاد صحیح تربیت د مور اپلار پزی او پلار پزیمري او دریم نمبر چې کله د اولاد کلوړه او زوی دی دا د وادکو یذنه حتى ورسید نو بیا غي تني کا او په اوسه لري د خپل لور په لاره افروګي ایماندار او زرا په لو په نکا او کوم که مناسب رشيرا ګنا نه ځه با ګنا نه دا, دا, دا, دا. وان کہو نداواده نقولو سره بیهایه امکیږي احادیث کرازی الله تبارک وتعالى د دې کیسه محل کو سره خاص امداد کړي یو مجاهد سره چې کمکه د الله درزاره لپاره jihad کړي په پنوم jihad نه چنو نیمه د جهادي او بلبل تکيه او تاریخ به شروع افغانستان ته محمود غزنوی راغلو دا چلو نه د نه مشکل تاریخ شروع کا دا کابل ته محمود غزنوی نه کابل ته د لمبی صحابه او چې کړه صحابه کرام رالو فا هغه وخت کیدا کیبلم گاوبلو گاوبل گاوبل گاو, گاو, گاو, گاو د غوانو ته وای په دې کې به خلک غوان سره لو فا خلک ډېر کدردان خلکو نو صحابه کرام اغي تجارتی اغا کافله راوستوي نو دې کابل واره د اغي ډېر امداد وکمرسته ول وک او اری ته پنام ورکا او د دشمنانو نه د هیپادتمو کو او صحابه کرام په غلي د عربو غاب په لري راتلره نه خلکو ای دینه کابل جوړ کو کابل کابل نبی کابل جوړ شو تو دا خدا خدایا واخنا نو د مداهل تردا الله خاص امدادی او کم کس چې مکاتبات کړي ها د مکاتب تردا الله امدادی او دریم کم کس چې نکاح کړي د پاک دمنه په اعتبار دی سره د دیوا چې کم کس واډ کړي دیوا د کړون کې سره الله خاص امدادی ښه او دیوی خریبه سره غټلې سری په تاریخ واده کوتا هغه وخت وو وان كهل ايامامنكم حديد پاک راضي فكلا جنازه تیار شوه تا سوما شو پروينه پلانر مقبل راواله حديد پاک دې كلا جنازه تیار شوه به به ني سره جور کوت موږ ګول ميس کرن پنس کوو بس نووکه کفن دفن کیږي بس آو امرا وخت نو مستم شو به موس کی ساري دنيشتات چې بل ټيم تاړې او كلا جنيفکور کې پیغ نشوه نو بس اگامي تا راو مناسب رشتہ پیلال او بس تا کل کوا وان كهل و ان کہ الايام منكم او ذکر د نکا تعلق دا د بقای نسل سره تعلق ساتي و ان کہ الايام منكم اغه نکاو کې اغه وګره پکور کې به دګړي څنګه ختميږي پکور کې به دګړي ال ختميږي چې ته کور در بل کور نه جنہ کې را وعده کې کته د خپل کور جنہ کې موعده کړی کدا جنہ کې را یو دیشو نه دیمه هوله مې بدل بدل دي بیا برودانه انډو کړی او راځي پدنګي او وان کہ الایاما منکم او دا شیطان بنکونه نکونه گرمی یی جنگ جنگ تور شو کر بوله من لری وان کہ الایاما منکم ور کی جنے پیغله شوا درونداسره به جنگ راضی وان کہ الایاما منکم وجنه کتا تو ابي وجنه الا تدس تا گن چې کم یو قص مالدار دی وڅ کیږي او بیان نکانه کوي او بیا نې کا نه نو دا کثو دا بنې کا دا بترین شیطان رور دی دا رځل سره دی دا شیطان رور دی دا رځل دی مشکات شریف کې حدیث را دی دي چې واده کوو د نیم ایمان کمپلیټ شو نیم ایمان مکمل شو پدې نیم کې دی الله نه یې او د واده زیاتې پېدی دا واده کول سره ډېر زیاتمر ژوند ختم شي او واده کول ډېر زیات آسان دی واده کول څنګه کارونه دي ګوره دا چاچی لونه خویندې دا, دا غي مہر ډېر زیات نه مقر مناسب مہر محردی په مناسبه مقرړ کی ور زبای صحابه کرام ته د صحابياتو چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم ودونه کړی دي هغه یې الله رسول الله دما خو یو چواری وسم نگی تسنګ وادو کوم او خلکو ودونه کړو نبی رسول مه قران درس دریو یاوي دعوه تاوي بس مه خرفه قران ولاوي بس مه خرفه ودو ډیر زیات اسان دي دی او په دمو معاشره کې واده کې تک ټوب ډیر زیات ګران دي واده ډیر زیات اسان دي او چې کړه په مناسبت سره کې دوم دی محالکه الحمدلله ډیر ملګری داوی کوېځنی پیسې خرچنا اس, اس کړهونه نه بس کاسان لاړه نه کاوتړه دا داکټر دی پنې کا ور کړی دا لیکه تصویره لپاره پنې کا ګوله کړی دا, دا, دا, دا, دا او بس مبارک شهږي ګواهن پاکستان بس دا نه کاو شو اوسرو تختی کې نغوره خبره زاره چې تر دې د نه یو کس وزان سرابو دي داږي جنی ازره په او کس او کس بس راو یو د مبارک شه بس دا وادرې خبره ختمه ا حاجی ګوندی دلابا خبرو مې لسونه ورا او بیا ورګ ورو کې بشری غوبل کیږي بیا پالنګ او بیا وربل او بیا په دې کې کولو رسمونه ریواجو ګران د جینه ډیر مقررول حاجی په پاک کې د برکت والے نکاح غرا چې ډیر زیات کم مہر مقرره برکت ډیر دي حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها سره نبی رسول الله حضرت فاطمه کا وېده حضرت علي کا ربو زداد حضرت فاطمه وادو نبی علیہ السلام او هو حدیث څنګه نبی علیہ السلام امه ایمان تفاوله کې دا ورته و امه ایمان دروازه ټکوله علی الله عباره شو چې نبی علیہ السلام سامه نتا کې دا هغه موشترکی اداري واجرادي چې کومه له قران ته تفضل شنو کې زې ور کوي زمونږ د کلی کې زمونږ سره رشتہدارو کې نه نه دي یې کړ دما شو مانو اجنه وادرالو هغه زنا نه او د غالب پر مشوره زمونه واغستان ای ته ما مشورې سره بالکل 100% توبې صد بده حضرت فاطمه دا واده غنته وی بالکل صحیح ده میزه کې وګوره خپکان را دي د ګړې برادي وي ارض ته مغارشه ده میزه صحیح ده ال جنا الکورو ال تدور جيرو جنکو دا د وربل له فارې جودا جوړا ودا دولې له فارې جودا جوړا ودا جوتګې له فارې جودا لپسټیک یې وبلا د پښینو سامان مغارشه مکرکو یداونه دې ټینګ کې کو دا ټینګ بدا کو دا ټینګ کو ځکه څنګه مازيګر مونږ شه او بذا اور هغه ما ما تر مولان سره کيمو یو موټر کې بل موټر کې مخ کې لاړو اودکه څنګه ما هم د شوړ د خلک پته مو دینګ په ډول لپه خلک جماعت تر هغه رې مال تا یو څو خبرې کې ما اماندارو حضرت فاطمه واده په دې طریقې سره او حضرت او میمن را وستا علي له دروازه وټو کوله چې ا امانات دیواله مې دا دمغه فرض کېوا تبوږ به را کېوا دا موږ سره تاسو د سپیرا کړی نو وربل پته بیا را بنګونو ډولای پته په دې لارو پته نه لګیدب خلک ډیر څخه خوشاله شوی ادم دا وو کو چې موږ په پرمختګ نه داته شریعت برابر دا به ټول موږ کوګ نه انشاء الله په دې کې شرم نه پکار او ودونو تر ریواج ورکو لیکه ودونو تر ریواج ورکو دایو ولوي جهاد دی ګوره وان کهل ايام منکم او غني کاو کې دلوان دانو نه تاسو تا موشرکه او تر بیاي او بدنامي خوات میږي او سوالیه لنا من کانو او دانیکانو مریانو استاسونا و ایمایکم او د ویندو استاسونا ییکونو فقرا کدینی فقیرانو یوغنیهم الله الا بمال داګید خپل بدل نکنا او ګور ته دغه ته ودی ب خوریس ته دمخ کې څه خوړل رازی خو الله ته نه والله واسعن علیم الله فرغ ال موالدی ول یستغفی فلذینا او یو سعیدنی کا طاقت نه ساتي حدیث پاک را دی په ترا دو هغه شهوات او غلبي نو فعليه بالسوم فان له وجاون ديري بیا روجي نسي ديرو جو سره الله پاره د خوائشات کنټرول کيا والذين يتبعون الكتابا واليصافي في الذين زند پاک اواتی اگسان چيتا کت نلریدني کا کولو تر دي چلای مالدار کی د خپل بدلنا والذين يتبعون الكتابا او آکسان چې لټې مکاتب کې دل غواړي مکاتب کې دل دا غچانا چې مالکاني دي خلاصون تاسو و وسره کوي ان عالم تم کتا ته پوي ایمان باندې رېمان او ور کې رمال آينه شل تاسو لذر کړې دي ولا تپريو فتياتكم الالبغ او زور مټوي مجبورې خپل جنا کې په بدکارې يا فتيات نمراد وينځي دي دانا تا پیسی پیسی اخلی دا نه په پولو وینځو ته پیسې ګټي او دینه او پیسې اخلی داسې مکوه یا ولا توکریو پتہ یاد کوم الالبغا بل معنا زور مکوه په جنو په جنو کو د بدکارې سمات لهو چاږي د بدکارې اډو ته لیږي د بدکارو د زناون اډو ته لیږي نو دا هغه مجبورول دی په ګناوونو باندې داته ماحول ته لیږي هغه ماحول د بی حیاې دی ادا اور یانی یدی موسیقی دا ا تا په خاندان کې واده جوجو پګي ګراګان او ډانسونه ویډیو ګان دار څه جوړيږي ته له خپل لور خور اونلېږي کله دا خپل لور خور به بیا یې مجبورول دي چې توا د ریښه بیا برانېږي یال تکيذا ولا تکریو بطیاتکم علل بغا بنه مانا تاسو زور مکوه په خپل جن کوټه بدکارې پنځی کان سره ته کې ا پنې ان اردنا تحسنا خصوصا کغي اراده کيده پاک دامن سره پارا لتبته ارزالحیات دنیا دنیا په ګټه مال په اخله په اوز د نکاح کې مال او انخلې ګوري اجرد د جنا او انخلې یا تب ګډېر مهار مورکه په دور په سر سودا کې لتبته ارزالحیات دنیا ومي يكرهن چا چې مجبورہ کدی لا را نو په دې نه بون کړه امکون کې زاته وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ او پتا چې سره نازل کړي موږ تاسوتا آيات مبينات هغه احکامات کارا ومثلن او نمني دعاکتانو دې تیرشي وي مکه تاسونا او نسيت دفراد پريزګارانو الله نور السماوات والارض الله نور داتمانونو او ددم کو الله نور او نرو سما او هایول اردو پهې قدو سرهکتتهرنګشي الله بسستااس نه د نور نهړې الله نور سما اتتیول اردو مخکې کویت کو پهې قدو سرهزانان رنکه د صورتې نور پهدي نوروانې قدو سرهځان رنکه الله بې پسنه کې نور واچی الله نور سما او الله نور داثمانو او د ځموکو دی۔ مسلو نوری هی حال د نور د توحید دا وا پشان د دریچه ده بیا مزباح پای کی چراغ المصباح او دا چراغ ریزو جا جا پچی شکیدین او دا شش گویا چې دا سوري پلکی دون کې له یو قدو من جراتم مبارکا بل اولی شی د غونه برکت والا نا چې غزتون د زيتون د زيتونونه دا تیل دی لا شرقيا ولا غربيا سمطلبه قابل دا نور سوگ ده قابل دا نور دا مومن ده مومنه محل دا نور دا نه دا مومن ده او دا نور دا قرآن کی. کی دا. او سنته چه کل پا یو کور کی اغا کور کی دریچه او دریچه پا ایک دیوه ده دیوه پا ششه که ده او ششه پڑک وئیو کاغه کی اصلی تیل نیه بغیر دا غیرم دا پڑک وئیو د دارنګه د مؤمن سينه دا دریچه دا د مؤمن دا سینه دا دریچه دا, دا راکیده بلب دی عقیده یی رڼا دا شیشه ده او غتیل سی دی غیلم د قران او سنت اغتیل تیل دی ها نو کدا مؤمن بیان اومنه کی کنه فردل خپل کریکټر او کردار دینه خلق اثر علی خلق ته یی رڼا منتقل کی او کدی لا بیان کای نبیا نو نور علی نور دا نورن نور علی بیا لا شرقیتیو ولا غربیا نو ننورتا نو مقامتا او نخالص پا سوری یعنی خالص پا مشرقیم نیا یا کادو زیتوها نزدیدا چې تیل دا دی رنعو کی اگر کنو سیوتا اورا ندا نو نور دید پاسد نور یا حد اللہ لنوری او اللہ ہدایت ورکیو د نور هی پترب د دینورا چاله چوواری واجب الله الامثال للناس او بیان لا مثالنا خلقتا او الله 파서 پویا دی فی بیوتن اذن الله ان ترفع د دینور ملاوی دو د ویکند یار فی بیوتن اذن الله دا بجماتون کی د نور ملاوی هی فی الله ان ترفع پبار د کورونو د الله کې حکم کرے الله ان ترپا ترپا مطلب دا چې دا پور تکلی شي د دې عزت وکلی شي د دې تعظیم وکلی شي ایو نه وی کتو اغه دا بیوتونه وې هغه بیوتون چا ته وی غته بیوتین دې ته بیوتون وې وی الله وی ان ترپا دې له طرفه ورکی دا به مرکو وې دا هغه مرکو نه یا دې دی. ادینه مراد تعظیم دی فی بیوتن اذن اللهو ان ترپا دم تازه دې ادبو پای کې د نور پا پا پا پا تنظیم پای صفائی پجومات کې خوشبو پجومات کې आवाज زیاد تر نو چول په خپل ځکار کار کوي د روښی ویښ اعلان پکې نه کول بدبو دار بدبو دار چیزا هغه پجومات ته نه راوړل فی بیوت ان اللهو ان فی حتمو او کیا یاچی پای کې نمدا باکی وی الاالف ادی کے بل غدوع والآصال تبائیو بی گئی رجالون داتک ساندی لا تولہیم تجارتن چھ نہ غافل کی دلرا سوداگری ولا بیون او نخر سوا لا سڑی دی رجالن خا رجال خارجال بادران خلق دے یہ تجارت کئ کاروبار کئ ہلال کا سب کئ او خپل کاروبار ک اگی ا غافل کی گنہ خپل دین نا رجال لا تليهم تجاره رجال دا سر رجال دی سلی دی, دی نغافل کی دی لا سوداګری او نخر سودا دی یاد د lana او د په کولو دلمان سنا دور کولو د زکات نام او دی ریگی د غور دینه تتقلبو فی القلوب والابصار کی ګډ وربشی پدی کیړونوستر کیه د پاره ته بدلب اور کی الله خیر تبدل دا غمل نو دی کړیا او غهاتي الله د خپل بدلنا بدل دا الله غديدار دا الله والله يردکو ميه شاءو بغیر حساب او الله رزق ورکي چې چاره چوغاړي بغیر د حساب والذین کفرو او بل مثال ذکر کوي دا بد اعمالو د ظلمونو د مشرکانو او کافرانو اول مثال دا اعمال صالحو والله نا کفرو آکسان چې کوپې کلی مثال ددي د اغمالو کا سابن پشان د شوګل دی پلکیدون کې شې سراب دی ته یا سړی په ګرممی کې روان دی داسې او ل ځ کو شې پلتوي داسې پل پلک په نظر را دي س لري د نو داکنې چېته وپ روانې دي ک هلته خواته ورې اسم نی نو مشر خو دنیا کې اغمال کو چې ما دونه خیراونو اوه دوه من نخت او کې ایدامه اوکه دم وکه. وجی اخرت کے وترہ مقاموشن سبب نیا والذین کفروا اتسان جکفر کڑے مثال دا مال ود دی پشان پلکی دن کے شگے بقیات ان چ پ کیا گمان کئی کی تگی پا ایبانی دوبو ہر دی چراشی دا اخواتا ننمومی حصہ بو او بمومی اللہ فوخد جزا د عمل دایکین او فا او حیکابا پورا باور کی الله تعالی صاحب دا او الله ذری صاحب کو ان کی او کا ظلمات یا مثال کوپریه او د شرکی اعمالو پشان د روتیا رودی او دا تری دا دتیری په بحر په دریاب دونگی کیا چې پټکڑی اگیلا لا چاپو دا پاساته نا بل چاپیو دا پاسه په واری یاد سونه تیری شوی دا کوپر شرک والا دا چانته اغه پا ایک تیار دا بے علمہ پجال کی کارونا کئی ناکار اعمال ظلماتن بازو آفو قباز شریف باز دینا د پاسو د بازو اذا اخرجا یدہو اذا اخرجا یدہ اکلا رو باسق پلاس نو لم یکد یراحا نز دیدہ چنوینی ها غیل را داد تیارو کے دین چارچو نگر دی اللہ نور نو بنمو می غلر نور دا نور حاصلول دا پارا دا ظلمات ولر کول د پاراسو د لاله یقلیزه ذکر کیوسه پدې دالایل ځان نورانی کا الهمترا ان الله یسبحو <يصبیح> له آیات نوی نی نی چې ان الله باقی بیان ای الا لرا هغه مخلوقاته پاس مانونو کې ره او ارض پدمکو کې او پر سواط او مارغان ګلونکی و ضر لرا او دا ټول قد علما صلاته الله بوی د دې عبادت و تسبیحو دا دی پا تسبیحو ایلو اللہ پوید پاس چی دیئے کئیو وللہ ملک سماوات والارض او خواد دا اللہ اخیار با چاہی دا سمانو دا, دا او خواد اللہ تورگر دی دل دین علم تر آیت نوی نیچے اللہ شڑی وریدیں نو بیا جوڑا راولی دا ایپا میانس کے او بیا وریدیں چارا وستے میس کے جوڑا چارا وستا سم یج علہورو کاما بیا اوگر دولی ورید او رید اعلان دے باندے کے نو فطر الودقا نو تیوین غڑباران چی روزی دا غیدہ میزنا نو ادا باران دا وریدو دمین سوکرا آوری ویو نزلو من السمائے اور آوری اللہ دا بارنا